ma ba, el elburu nagusia da berregunean ber elkartzea proiektu eramaileak mugaz bialdetako proiektu eramaileak eta mugaz uh, bialdetako eragile ezberdinak ba,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 Eta bigarren momentu batean aurkezpen hoiek egin eta, hamabost ba, e, etorriko diren hamabost eragilek izan nuen dute bakotsa e, ba, leku bat, nun e, proiektu eramaileek, posible izannen duten harreman zuzen baten egiten lehen harremana edo, edo ez. Baina aukera harremanik e, egin ez dutenentzat lehen harremana egiteko.